Martin, alltså, tycker du att Johanna Lind är snyggare än jag? Nej. Ja, men Hon har ju blivit fröken Sverige. Ja, Det borde du också ha blivit. Nej, men, men säg sanningen. Alltså, jag, jag förstår ju att hon är snyggare än jag. Alltså, jag, men jag, vill du, ja, men jag vill att du ska vara ärlig med mig. Ja. Jag lovar inte att bli ärlig. Alltså, tycker du att Johanna är snyggare än jag? Jag kan väl förstå att hon anses som att vara liksom en klassisk skönhet på ett annat sätt. Vad? Så du tycker att Johanna är snyggare än jag. Mm. Nu blir jag ledsen. Hur task du är. Hej och välkomna till avsnitt 77 av bonuspappan och plus mamman. En på om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Precis. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg. Och just nu har de ett specialerbjudande att man kan få fyra månader för bara 49 kronor. Och då får du en både hem i brevlådan plus att du får tillgång till allt material på nätet. Just det, och själva e-tidningen också så att man kan liksom bläddra på paddan och så. Och lösa korsord och sudoku med klickbart. Just det. Väldigt bra. www.hn.se kan ni kolla in på. Nyheter, jorden runt och tvärs över gatan. Gäst i det här avsnittet av podden är paret Lindbagge. Och det är ju idoldomaren Anders och sen är det tidigare fröken Sverige, Johanna. Och vi träffar ju dem uppe i Ullared när de var där och skulle signera Anders bok som vi trodde var en bok om hundar men riktigt så var det ju inte. Nej, just det. Mitt liv och mina hundar. Men det är mycket om Anders Bagges liv då. Och han har även gjort ett spel som säljs som väl handlar också om hundar. Och vi kommer ju låta ut boken så håll ursikt på Instagram för det är där tävlingen äger om. Mm. Lite senare ska vi även ha en spaning och en liten diskussion. Eftersom jag tycker att det är tjejerna som bestämmer om man ska bli ihop eller inte. Precis. Vi utlovade ju från förra veckan att vi skulle prata mer om den oerhört intressanta spaningen mm. som bara finns in i Martins huvud enligt mig. Då. Men alltså. vi får väl se vad den leder här. Ja. Vad kan vi säga om den här veckan? Vad har varit de stora grejerna? Den största höjdpunkten av alla var ju det som hände i söndags. SM-guld, SM-guld, SM-guld. Just det, söndag den elfte. Så var vi i Kalmar och såg AIK vinna. Och sen när vi körde hem via stugan i Småland på måndag. Och jag kom till tandläkaren och visade sig att han var också AIK. Han var uppvuxen nära Råsunda. Vi Så, är överallt. Ja, det känns faktiskt som det är det. Så är det. Men jag har vant mig lite. Och Helle fick till sin stora glädje missa en dag i skolan. Och när hon skulle berätta... För läraren varför hon var borta så sa hon att, det var för att AIK skulle ta SM-guld, så att Så det var lite roligt. Ja. Så det är lagarförfall att vara borta från skolan när AIK tar SM-guld. Jag vet inte. Hade det varit blåvitt så hade det varit ett enkelt svar. Då får man missa hur mycket som helst. Men även AIK tydligen i den skolan. Sen i veckan så intervjuade jag skolspelaren Leif André- Både till hans nyheter och till podden. Så han kommer vara gäst i ett senare avsnitt. Och det var väldigt intressant. Precis. Hans livshistoria. Leif som också kallas för birols mm. Jag tror han har gjort 190 roller på film och tv. Och det är ju bara några få huvudroller. Ofta är han den här lite elaka karaktären. alla honom. känner ju igen honom när man ser honom på bild. När du bara sa Leif Andres så var det så här ja. Jag ja, lite. Men han blir igenkänd som sagt. Ja. Sen åter vi till Stockholm torsdag kväll. Och det är ju svårt att sammanfatta. Det är lite kort men det har ju varit massivt. Ja. Vi hade fem intervjuer på fredag. Och sen avslutades hela kvällen med att vi fick träffa mina kusiner. Ja det var ju jätteroligt. Anna och Linda. Vi är jättenöjda med att ha träffat bland annat Per Horknäckt, Kai Pollack, Hasse Ja ah, Kai. Jag får träffa Kai. Jag kan nu dö lycklig. Alltså vilken vecka egentligen. SM-guld och så får jag träffa Kai Pollack. Du kan leva lycklig. Jag, jag kan leva lycklig men jag kan också liksom sväva en liten bit ovanför marken. Nej Det var häftigt. Det blir... Senare avsnitt även det. Om ni tycker att det smäller och så lite i dörrar här så är det för att vi är på vårt lilla härliga hotell. Eller kallas det för vandrarhem? Jag har inte riktigt förstått vad som är skillnaden. Nej, det heter i alla fall hotell och skillnaden är lite osäker. Men vandrarhem ingår väl i, i någon slags sån där Sveriges turistförening eller så. Och, och är ännu enklare och kanske har med sovsalar. Detta är ju ändå hotellrum och så. Även vi om det är ganska gillar det litet. skarpt. Det ligger mitt inne i gamla stan. Och heter Gyllene-geten. <laughs> Roligt namn, uppe vid Stortorget. Så vi har en Kanske vi kommer med härlig och lite speciell dam som sitter i receptionen. Men mm. vi gillar hennes skarpt också. Ja. Gårdagen var ju fullspäckad med intervjuer. Och idag har vi tagit det lite mer lugnt. Du har varit och jammat. Ja just det, jag fick hoppa in på ett jazzjam på en restaurang i Grön Dal. Det är alltid kul att se dig bakom trummorna. Och sen ikväll så ska vi träffa Niklas Wendelund som var med i tidigare poddavsnitt som heter Bara, Bara vanlig. <laughs> och imorgon så ska vi träffa ytterligare en tidigare poddgäst Desiree Rova som har sajten Glada par. Där kan ni gå in och testa och göra en relationsanalys alldeles gratis. Ja och sen så får vi se vad som händer imorgon. Jag har en liten överraskning för det är ju min födelsedag imorgon. Just det, du har ju två födelsedagar, det kanske inte lyssnarna vet. Nej. Jag föddes en gång i ett varmt land som heter Thailand mm. och sen tio månader senare så firar jag min födelsedag igen för då kom jag till Sverige. Mm. Och det var då imorgon den 18 november, 42 år sedan. Just det. Ja det blir spännande, jag vet faktiskt inte vart vi ska eller vad vi ska göra. Men nu börjar det väl bli hög tid för intervjun med paret Lindbagge. Mm. De pratar ju lite om sitt dramatiska bröllop bland annat. Och lite hur de har det hemma med olika fyrbenta djur som är som deras barn. Och sen har ju Johanna en nästan vuxen son sen tidigare också. Hej och välkomna till podden Anders och Johanna Lindbagge. Vi fortfarande kan man väl säga Det kan man ju säga För det är ju faktiskt den 25 augusti som gifte oss uh -huh. ja. och, och ni vi tog varandras efternamn ja, ja, ja, ja härligt Efter ja. vecka så firade vi ju såhär och Vi försöker fira varenda lördag Ja det tycker jag ja, Det är ambitiöst tycker jag ja, man måste nah. vara lite extra. Kommer får... ni att fortsätta med det länge? Ja, tills vi, Absolut till, till, tills vi, När vi kör 50-årsbröllopet alltså Ja tills fem... vi ja. ligger i träkostym Ja, ja. precis och, och du ligger bredvid mig och kramar mig ni ja. sked har ja, jag hört vi det, vi älskar att det är lägga sked. Vi ja, vill till och med gå sked. Ja, det? Det, ja. Ja. vi går och, omkring överallt Ja, sked. jag tycker det är lite jobbigt när man ska gå på toaletten, va, för det uppstår ju vissa problem, känner ju jag. Ja, det gör det. För du går ju så ofta också. Ja, precis, du för blir ja, inte nu Ja, precis. Nej, jag tänkte mest på firandet. Firar Man kan med. fira varje lördag. Eller varje lördag, sa du. Ja, det är väl lika bra att fira på. Mm, ja. Jag tycker så här att, att det handlar inte bara om lördag fredag-lördag. Utan jag, det gäller att hitta guldkonen i vardagen och fira det just, för det kanske då man behöver som bäst också. Ja, det Lå, låter jag, jättebra, jag brukar på. komma ihåg våra månadsdagar ibland. Och Martin är första... helt överseriös, han sa <laughs> idag är det 32 veckor sedan och 30 sånt där som inte jag kan hålla reda på. Över ja, vi närmar oss tre år i alla fall och ni har varit ihop i vi... fyra drygt. Ja, ja cirkus, mm. ja. Så vi är leder där. Ja, just det. Ja, och ni är vi har känt varandra ja. länge. Mm. Var det Anders som friade hos er? Mm, det, som det var ska vara. Anders. Det var på restaurang och du hade gömt ringen i... Kocken so kör ut med den. Mm. I, i en, så maten så. Efter, så här, efter ett skål så var en silvergej så, här silvig, så öppnade han upp den. Mm. Och sen ställde jag mig på... eller vill inte säga alla fyra de gjorde den där, ställde jag mig på i, i, i, i, i, i en ställning där. Och då hade jag... Så en otur att jag råkade mina jeans åkte ner och mina småbyxor så att man, jag fick en sån här elgubbe rull. Ja ah, men vet, äh, var det en mm. Du behöver en blomma till vasen. Ja. ja. Nej, och så tog de fotot och så kom det ut på aftonbladet ja. men det är kanske ingenting vi nämner här. Nej, Nej börjar de att leta efter ja, det ja. Jag tycker inte kanske att det ska. Det upp det. Jag gjorde det precis som man ska göra. Gick ner på knä. Ja. Och höll fram ringen med en ros och det. Ja. Och det blev lite fuktigt i ögonen Både på er jag och vi, restaurangen Jag tror att det var helt <stanskt> det, var det var Och det blev lite också. <stanskt> ja det blev det också o N en, en, en, gråt, en gråtfest Nu ska här, nu blir konstigt Men ja det blev ju såklart alltså, jag, jag grät, Anders grät och Restaurangen grät Sådär Men det var jättemysigt och det är så romantiskt Och vi båda är ju Romantiska liksom och vill ha Just det här Lite man-kvinna-relationen mm. Och Anders Eh Otroligt romantisk Och jag brukar kalla honom för Mr Holland alltså, Därför att han kommer alltid med bl blommor Kanske tre gånger i veckan kommer Tulpaner med blommor. från Amsterdam ja, just det. Han, inte, han har inte åkt hela vägen dit Men han är otroligt bra kund på wow. Blomsterbutiken säger Är det ja. blommor då? Ja det är blommor mm. då ja. ja vad ska du ha tulpaner? Ja, vad ska ha, ja. ja. ja. Fast, fast Jag ska ha Fast jag inte bara blommor Eller är det tulpaner jag är väldigt inne på och... Nej men alltså, blommor och sen så På kvällen tände ljus och det ska vara mysigt och alltihopa. Så han är väldigt... Väldigt romantisk. Mm, så. Och ärligt. det behövs mer romantik idag, mm. tycker jag. Var det en av sakerna du följde Det Nej. var det enda jag följde ja. Nej, det var, var, var det för, jättegod, jättegod. Nej. Nej. Nej. Martin var ju inte ens närvarande när han frigärde till mig. Nej, eftersom det var i tidningen. Det han till i tidningen. I en krönika om tv-serien Bonusfamiljen så avslutade jag med att... Mm. Nej. Så när jag gick ut och hämtade ja. tidningen på morgonen så stod det längst upp. Hån-reporter ger fästmö ring tänkte jag att... <laughs> Det är lite ja. trevligt tänkte ja. jag Och så, så öppnade jag tidningen Och då var det ju då stod, började jag läsa Och, mm. och så så, längst ner så stod det Vill du bära min ring, Maria Åkesson mm. men, men det men... var väl romantiskt ja, det, det tyckte jag var, lite, var lite kul var också, Det fyllde romantisk. ju koten väldigt ja. stort här, Men det jag konstiga säga. var att ja. de redigerarna då, Som satt och jobbade på kvällen mm. De, mm. De, de läste ju det före Maria Så då fick jag något litet grattis per mail sådär. <laughs> okay. Kvällen innan redan Men mer romantik Säger vi helt enkelt Definitivt Ja och sen blir det stort bröllop för er Hundar och gips också Eller hur var det med benet då mm. ja, nej, Jag vet inte en sak Vi vill inte berätta för mycket ja. eh, ser programmet serien som vi har istället Ja, mm. serien som heter Cirkusbagge cirkus cirkus ja. ja. mm. Där får man se en liten annan Anders tycker jag att, Aha, Jämfört då, ja. med idol mm. tänker jag mm. Där är du ju på hemmaplan Där vet du liksom allt men han är hemma vara. också faktiskt. Men nej, jag tycker det är lite mjukare och lite mjukare. Ja, lite mjukare hemma på något sätt. Ja, när jag kommer hem så blir jag lilla Fridolf. Ja. För jag du gillar den det. rollen. Jag känner mig Ja, oh, Gud, det är ju nu vet du, det är mm. det som man ska. Eh men jag tror så här att det är svårt att komma hem och säga så här. Bra Johanna, tänk bara på att lyfta upp lite kroppen och försök att vara lite mer. Äh, och ta trä. magstöd, älskling magstöd när du äter Jag kan inte hålla på och gå så här. Åh, jag nu. Och hela tiden nej. har hon på sig. Vad mm. har ni fått för eh, respons från tittarna om era serie? Ja, vi sa faktiskt just det innan vi kom hit över att vi är så överväldiga över den positiva respons som vi har fått ifrån alla och, och det är så, igenkänningsfaktorer också när det gäller man- och kvinnarelation så. så det har varit otroligt positivt och så mycket värme som jag har fått det Från alla. Oh God, ja Gud. Mm, verkligen. Och det, det har ju varit en liten omställning när vi gjorde det här också för att det var ju ganska tufft för vi hade renovering, vi hade massor med jobb redan inbokat, vi hade bröllop att planera, ett stort sådant också Fyra hundar Han går och byt, bryter benet, <laughs> perfekt timing liksom. yes. Och så spelar vi in då cirkusbagge under tiden. Så man kan säga att det var verkligen Vi kan säga Excel-formatet med Ni maxade våra... det där Ja det. Det var en sån det. Ja så det var Och då, och då gäller det att Framförallt att man Verkligen Alltså man vet vad man känner Och det är liksom Man älskar varandra mm. Och sen är det omständigheter runt omkring Som påverkar situationen Så det var ju vi ha, Det var otroligt mycket Liksom mm. Från morgon till Till sent kväll Ja det var inte mycket Vi knappt omgick eh, där och det var ju en vansinnig varm ja. sommar Så att jag ja. satt ute Och kunde inte vara i solen med gipset Och det var kliade ja. Och då hade jag byggt lite tält som jag satt ute i ja. Och där Satt jag och kurra mm. Och var lite små småbutter Ett tag ja. Men, Jag tror det är ganska viktigt för att som, som ni var inne på lite grann, man ser Anders bakom en dålig jurri och allting så. Men det här är ju riktiga livet. Mm. Och, och det är också det här med när det gäller den typ av serie att det ska vara mycket fixat och förberett och alltihopa. Men här, här är det ju inte det, utan det är ju på riktigt. Mm. Det funkade hur bra som helst faktiskt. Man lärde sig till sist och sen så man brydde sig inte. Det gick inte att bry sig. Det var nästan så här att hon sa ja i kyrka och jag så här tack Eskling, då var det största, liksom, största beviset på att hon inte mm. hade tröttnat på mig för, mm. eller, eller hur, nej. nej men vi hade ganska tufft men ja. samtidigt så mm. valde vi själv och vi tycker att det är kul att få bjuda lite på sig själv och samtidigt mm. också så är jag som liksom en öppen bok och därav att jag skrivit min bok också, mm. att liksom mm. man ska vara jag orkar inte ha saker som folk jag gillar inte när folk spekulerar man ser självklart så spelar vi in tv, det blir väl vissa saker som kanske vinklas lite sådär men men i stora hela mm. så, så skulle jag säga att 90% är det som spelas in och ni, man får se. Mm. Det egentligen sorry. Vi ska mm. mycket. Vi, vi, humor är, man, är väldigt, humor jätteviktigt. Är jätte, vi har väldigt in roligt. Mm. En positiv inställning och väldigt mycket humor och väldigt mycket kärlek. Mm och två toaletter skulle jag kunna säga. också. jag. jag vill ha min egen. Jag har en japansk sak som blusar och spelar musik och mm. blåser okay, och sjullar och, och grejer Man är så, är... så ren när man kommer ut där. Helt mm. så ren. Nej, men jag vet det. Men första jag... gången. Ah, det ja. är inte vad som händer. Man satt i tak gjorde inte ja. men, men, men det har ju gått och också skulle jag slå ett litet slag också för att vi har haft bra människor runt omkring oss som har hjälpt oss. Mm. Så annars liksom så. Nej, vi inte det är klarat. teamwork. Mm. Vi hade ju mm. våra manager Peter Kanell och så mm. hjälpte till mycket Annika mm. Junger, <laughs> Blå Vi säger Annika. Annika, Annika. Ja, men, gud, men vad fan? Ökrapportnamn ja. Jungberg. Jungberg, Ljungberg, Annika hjälper varandem. Det går kände inte. <laughs> Utan henne och hennes kusin Elena det var inte mm. klart. Det var jättestort team för vi mm. gjorde det lite för stort för vårt eget bästa, men vi ville. ju det var så många man har lärt känna genom alla åren så mm. man vill att så många skulle kunna komma upp till kyrkan och sen mm. så försökte vi få in så många vi bara kunde på mm. kalaset det Så ett bra, det. Team. Mm. ett bra team har, har varit förutsättning som allt annat för att saker och ting ska funka helt enkelt mm. Mm. Vi har inte hunnit säga att vi är på Gekos i Ullared, där... Alltså det är det vi är Jag Ja igen. Jag tyckte, tyckte Jag tyckte Det var några du kände igen ja. Ja. Ja. Boken heter Mitt liv och mina hundar som du har signerat här, eh, jag tänkte att vi ska ju prata lite mer om familjen Och jag vill testa och se om vi kan komma in Lite från sidan liten, En liten långsökt fråga här kanske Men när pratade du om Hotlips Big Band senast? Jag pratade om Hotlips Big Band senast i fredags Där ser man ja, därför, Vi hade storbanskajd på Idol ja, just det. Och då gick jag fram till kapellmän Och så kommer jag ihåg min pappa det, Han visste ja. inte riktigt vem det var Det Nej. var Sandvikens Big Band Och så ja. sa jag det att pappa hade ju då Hotlips Big mm. Band som var en, de gjorde ABBA covers Ja, och de låtarna ja. Från de skivorna, de arden som Claes Rosendal gjorde De ska nu spelas i Varbergsteater Av Varberg Big Band Va? Med Fan. Torgny Söderberg på trompet och eh, Lars O. Karlsson på Allsax. Wow. Och det vet ju vem ja, det är, det är en det, kollega till dig. Ja, det är, det är många, men det är ju så här, Torn Söderberg vet jag absolut. Ja. Lars, liksom, det är klart att vi ta någon. Vikingarnas, ja. eh, han gjorde ja, alla han vikingarna ställa. skivorna, Nej, Lasse. Ja. Ja, så det, där finns en liten rolig koppling till Sven Olof, din ja. pappa då. Mm. Vad har du med dig hemifrån, nu in i familjen med Johanna, från dina föräldrar och från uppväxten? Ja, det senaste var att jag hade massas leksaker som skulle hämta hos mamma. Jag ja. med, med, med. Nej, men jag, alltså jag, jag tror så här att det är som... Eh, Anders brukar säga att jag är lik Lisbeth Ja det är det ja. <laughs> mamma. Mm. Mm. Ja, nu är det mm. precis som mamma säger. Mm. Alltså, sen om det är positivt och negativt, det låter jag vara <laughs> Ja. Att nu är du lik din mamma Brukar jag, säga till honom. <laughs> Jaha, jag tror att man är lik min mamma <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag brukar säga att han är lik sin mamma <laughs> ja. Men musiken är ju extremt viktig och det är ju underbart de kvällarna när Anders sätter sig vid flygen och sen så bara spelar och sjunger, mm. för han sjunger som en gud ja, Det är många som mm. inte vet kanske Ja, <laughs> ah, men kolla på Circusberg, kanske ja. man se det. Ja. Det, kan, <laughs> Men, det kommer Men han sjunger fantastiskt. Det är en stor del såklart viktigt av oss. Så att det, ja. mm. Vi heter mm. ju bonuspappan och plusmamman och vi pratar mycket om bonusfamiljer. Mm. Men din son Daniel är ju nu snart 19. Han är snart 19 år, ja. Bor mm. Han bor väl på skolan. Faktiskt, han bor faktiskt på skolan och han kommer hem var tredje vecka och mm. så. Och det är, ju, det är ju häftigt och barn är ju en gåva. Det är ingen mm. förutsättning idag utan det är en gåva verkligen och så. så att, ja, han är fantastisk. Man vill ju klona honom och ha en till. Så vi har ju våra svansbarn då. Jag är precis. fyra. De har fyra benta. Ja. Men Jag är faktiskt fem för jag är en katt fem? också. Ah. Så att, det är våra barn. Just det. Men två Jack Russell som du tog med dig. Ja, och vad är, vad är de andra? Lite bulldog? Old English bulldog. Alltså, eller original Old English bulldog. Mm, som okay. vi har fått från en, mm. köpt från Crown Bulldogs, Och hon är väldigt noggrann i, i hur de ska vara. Så de är det är som engelska bulldogar. Fast de är lite längre. De har lång svans och de har lite längre ben. Och de kan lite, andas bra. Kan andas lite bättre än engelska bulldog. Men jag tänker det just eftersom Daniel bor på Lundsberg och, och, och inte bor hos er så där varannan vecka mm. som som yngre barn kanske gör mm. så det blir inte riktigt samma jag är inte som... Nej, Nej. jag är ingen bonuspappa utan jag är snarare jag är kompis, en kompis ska man ja. säga då, i sånt fall ja. oftast är det ju faktiskt så när, när väl han åker hem så åker han ju ofta ner till sin pappa i skolan där han ja, ja. har liksom sina polare och kompisar och det är tennis mm. och det är allting och sen är det ju mycket i skolan idag med alla prov och grejer och allt mm. och körkort och det är liksom man får ju boka tid med sina barn idag mm. <laughs> det är liksom så men det är underbart ja han är så fin är så, så. Mm. hur tänker ni någonting på Framtiden med eventuellt med barn, eller blir det att hundarna blir lite som ett slags. Vi kommer ge er ett som... försök, men jag kommer inte att liksom bryta ner mig och bli knäckt för det, om det inte funkar. För det har inte funkat hittills. Så händer så händer, och då vill jag gärna ha en bli tjej så skulle att bli en klonad johanna. Kan man beställa sig Det har jag hört Ja och sen om det blir en kille Så skulle jag, ja det får gärna bli en Daniel För han är väldigt fin ja. Eller så skulle han kunna bli lik liksom Peter Canella Min man kör bara jobba på den grejen ja. Sådär, eller vad säger du Peter? Det var fantastiskt, han sitter där Jag ska skola honom gratis Eller komma ut med ett litet skägg Vi gjorde en sån här Alltså det skulle en bild på dig äh. Med bara ett litet bit av din, ditt skägg Och så skulle mm. folk få gissa, vem är det här Så skrev jag långa saker som, det här har du gjort Och det här har du gjort, mm. och alla svarade Ja men det är bagger det ser man på skägget. Ja men det är fint mm. det är därför att jag aldrig byter själva den här grejen som jag har. Jag har exakt samma skägg bara för att mm. att Och det växer som tusan för får kan se varje dag. Ni uh -huh. förstår inte. Det uh -huh. är bara Jag vaknar i morse och har jag fått den på sidan? Ja, men det, det är kommer sjuk. här du ska se. Mm. Ja, det är helt sjuk. Nej, men alltså det, men, men, men hundarna är ju en jättestor del också och jag har haft hundar i hela mitt liv, många mm. hundar. Och har man en, kan man ha två, kan man ha tre. <laughs> ja, kan man ha fyra. Och kan man ha fyra? Kanske vi ska skaffa barn på. Oh, jag tror inte jag orkar. Just nu så tror inte jag klarar en femte För det är Nej. så drag så fort ja. man bara har sig. Vem kommer nu? När hon kommer hem, då är det mm. som att det går som. En, elefanter ute på savannen och gå gå för trappen och ska springa <skratt> rakt igen nu så man <skratt> åh mm, oh, och man saknar hjälse så. men kan det finnas likheter vi säger känslomässigt så jag, jag kan ju märka vi har våran minsting Helle med oss här ja. Helle kan ju märka bara på mitt tonfall Eller hur jag mm. rör mig kanske att mm. Oj nu är jag lite uppe i varv Och nu mm. ja, vi ska hinna till skolan Och sådär på mm. morgonen kan, mm. kan hundarna också känna oh, av ja. Ja. Jag brukar vara, vara Väldigt lugn Och liksom sådär Medan mm. du blir nervös och nästan Förutsätter ibland att de ska Bråka fast de inte kommer att göra då, det Och känner man jag ska, jag, jag, nej, jag, nej. Men, Nu kan det mm. låta fel att mm. Ibland när de är, liksom, rycker styriga. ihop Stirriga hundarna mm. så tror jag Shit nu kommer de bara bråka Och de mm. har råkat någon gång och satt sina platser mm. Som de ska mm. göra mm. Men, det, men med hierarkin Och mm. det vart ju lite tufft i och med att Sonja är så stor Och den andra är så liten Så mm. det har varit lite tufft för mig och den, <gåll> Så jag gillar inte när bråka Så jag blir stressad medan Johanna är jättelung Hon bara säger sitt ner och säger om de var grej Och så kommer jag fram Så det är väl liksom där är väl jag ska inte säga, jag men alla hundar känner jag av Tonläge, mm. ögonkontakt Stress, allting sånt mm. Mm. Så att, Och det är ju, Hundar är ju en enorm Själslig, hälsosam terapi På många olika plan Och mm. Anders då med lite ADHD Och lite sånt här. Och just det, när vi jobbar mycket <laughs> Så är ju det som Får allting att landa Man Lattan glömmer ju allting När man sitter i knät och har hundarna liksom. Vardagsrummen när man tänt upp ljus Man sätter på tvn så kommer ah. två små till mig och två stora till henne. Jag har ah. två stycken enkorrarna i armarna, hon har mm. två stycken <laughs> stora rakt under nacket. Alla 30 kilo stycken det blir ja, något fel där. Ja. Ja. Det är helt perfekt där tycker jag. Men det är, det, det, är, det, är ja, det är våra barn. barn. Mm. Ja, mm. Jättefin avslutning tycker jag att man kan faktiskt säga att husdjur kan fylla en viktig funktion i en familj och svetsa samman familjen och, och sen så får vi önska lycka till med Allting, vad som än händer Under vi kämpar vidare. nästa år ja. Vi får synas nästa gång och kommer ner till Gekos Vi gillar det absolut stället ja, Du har ju småländsk har släkt, är småländ. släkt som inte Alla i buskyd, hej hej släkten Ja, Nej, ja ni är på bruket kanske ja. ja det var det Så du har, du har varit här som liten, liten också Jag har ja. varit här varenda sommar när jag var liten mm. Så att mm. det är liksom det här är väl liksom, jag slutar någon gång Självklart när jag blev vuxen om en 20-25 Och så var man nere här kanske några gånger Men jag var väl inte att åka här, härifrån inte mm. mm. Och jag menar du är också vuxen på landet Johan där i Jag menar det yes. är det är ju, man kommer nära folket på något sätt. Och jag har faktiskt är uppväxt här i Falkenberg. Jag vill ju vara här i framån. Är det sant? Ja, jag GK så jag blir jälles knottrupp. Men det kostar ja, ju närmare man bor desto mer trött blir man ja, ja. på att på att enko det, blir jag <laughs> det. Här är ju bra knott tror jag. Nej, nej. Inte mycket hey. bättre än enko. på enko får man Två par strumpor för 700 spänn. Här får man Justus. en hel pall. Ja. Det är liksom så. Ja. Och det är det som är grejen. Och det, det gillar bonden i mig. Vi älskar GK. Mm. Så är det bara. Mm. Tack för att ni tog er tid att vara med. Mm. Och som sagt, tack hoppas vi ses ja. i ja, senare. Tack, tack. Hej. Hej. Jag vill tacka Paret Lindbagge. Mm. Och eh, jag kommer ihåg. Helle, hon var ju kung när hon kom till skolan sen. För då hade hon ju spelat in en liten film där Bagge hälsade till hennes bästa kompis. Ja, just det. Ja, det var roligt. Jag kan verkligen känna för det här att de längtar efter ett gemensamt barn. Ja, och Jag kan ju kärre ibland kärre fråga försöker. dig sådär att, sörjer så inte du det? Att inte få bli pappa på riktigt? Nej, jag tror jag har vant mig vid den tanken. Och jag är nöjd. Med att få vara bonuspappa och försöka påverka barnen lite lagom. Jag kan tänka så ibland när jag ser små småbarn. Åh, man skulle ha en liten Martin. En liten Martin, en liten trummis som springer omkring och drar dåliga Göteborgsvitsar. Det är ju jättefint att du tänker på det faktiskt. Det är smickrande. så. Men vi önskar absolut Johanna och Anders... Jättelycka till med mm. de äventyr de tänker företa sig. Mm. Och hur det än blir så önskar vi dem lycka och kärlek. Precis. Och ni kan ju se dem i TV4 i Cirkus Bagge. Det är ju ett antal avsnitt kvar där. Ja, ja jag börjar ju titta på det lite. Jag tycker det var jättekul att få se en helt annan sida av Anders. Han är ju den här väldigt kunnige, jag ska inte säga stenhård för han är inte stenhård men ändå liksom hård med rättvis domare i Idol. Till den här lite mer, som jag också säger i intervjun, Mjukis mm. Mjukis Anders som är jättekär i Johanna och verkligen dyrkar marken hon går på och sådär. Så det är härligt att se deras kärlek. Jag tycker det är så härligt när hon beskriver hur hon älskar Anders och hur mm. Anders beskriver hur han älskar Johanna. Jag tycker det är vackert. Jag tycker att det görs allt för sällan mm. när man verkligen har sådär där, vad tycker du om med din partner? Borde man säga ofta, ja. Så det rekommenderar vi att börja skryta med varandra hör säga, varandras fina egenskaper. Och... Ja. Så därför kan du få göra det nu. <laughs> Varsågod. Du vet att jag gillar ju allt med dig. Jag blir glad varje dag du får mig att skratta. Du är jättesmart och sköter om våran podd på bästa sätt. Och så tar du hand om barnen så bra, lagar god mat- du är jättesnygg, men det vet väl alla som har sett dig. är inte lika snygg som Johanna. <laughs> du är mycket snyggare, men det, kan, det kunde jag inte säga. Eftersom Johanna hade ju blivit ledsen. Och ah. Anders Bagga hade skickat ett halvt hästhuvud till mig kanske. Ja, ah, precis. Men det var ju för hennes skull. Det var ju tur att du sa det. Jag älskar dig för att du är så omtänksam och snäll- och stilig och smart Tack. och för att vi skrattar tillsammans och för att du alltid är med på mina galna upptåg som att åka upp till Stockholm och intervjua sex personer på fem timmar eller vad det var vi gjorde. Och så älskar jag dig för att du verkligen ger allt för familjen. Mm, det gör ju du också, så det är bra. Ja, det var veckans smör. Alla som har kräkts lite i sin <laughs> egen mun nu kan skölja ner, svälja och så går vi vidare. Ja, vi ska ju gå igenom lite frågorna som vi har haft på Instagram som ni har svarat på. Vi började med en ganska enkel fråga där. Tajmat eller pizza? Jag röstade på pizza. Jag minns inte ens den här frågan. Jag brukar ju ändå ha så här varför jag ställer en fråga. Men var det att vi åt tajmat och pizza den dagen kanske? Ja, ibland splittar vi ju så. Eftersom jag gillar mer pizza. Men det var 34 bara som röstade på pizza. Och 66% tajmat? Mm. Det är att jag är mer som människor är mest och du är mindre som människor borde vara. <laughs> ja, jag är en mindre människa. <laughs> och det var väl i samband med förra veckans gäst i podden Ann-Katrin Noreliusson som pratade om NPF. Ja just det och då får man ju se om man vet om det själv. Det kan ju vara så att ja, jag kanske har en diagnos eller inte. Eller så, men... Nej men jag tänkte nog att det var en fastställd diagnos. Ja och då var det 24% som sa ja och 76% procent som som nej och jag tycker nog det är ganska högt ändå en fjärdedel. Jag tänkte precis säga att det är nog ungefär med verkligheten överensstämmande för jag tror att det är ungefär så. Jag tror faktiskt jag har läst att i USA så bland pojkar i skolåldern så är det närmare sig nog 20 men i Sverige är det nog bara 10 procent. Så jag tror inte om man skulle slå ut över hela kanske inte fastställa diagnosen men jag tror att ungefär så ligger det någon till. Jag tror att det är de sanna siffrorna. Ja, så kan det vara. Det kan ju finnas ett stort mörkertal där faktiskt, ja. Och sen kom ju frågan, skulle du ställa upp ett datingprogram i tv? Och den frågan kom nog fram för att det var ett år sedan som vi intervjuade tjejerna i Ensam mamma söker. Ja, just det. Ja, där svarade jag nej och... Det var. <laughs> där svarade jag nej? <laughs> ja, nej. Jag... Alltså, ja, jag. du svarade nej. Martin. Din svarade nej, 77% svarade också nej. Men vad konstigt, jag trodde att du skulle säga ja. Nej, inte skulle ett Skulle du inte ställa upp. Nej. Jag tror mot... att allt ljus på dig liksom, alltid. Nej, men typ så där vem vet mest eller Robinson eller någonting sånt där. Jeppe, det har jag varit med i en gång, men det var ju 98 så det är jättelänge sedan. Är det för att du tänker att du skulle bli utröstad direkt? I Robinson eller i ett dejtingprogram? ett dejtingprogram. <laughs> jag tycker de skulle göra en docusåpa med... Jazzmusiker, yes, och så fick man liksom... Så fick man jämma tills ja. någon kastade ut den. <laughs> Något sånt. Nej, men det var ju 23% som svarade ja, och 77% som sa nej. Det var ju stor majoritet på nej. Och jag svarade också nej. För ja? Det hade, ja. Du sa ja, svarade nej. Jag <laughs> svarade också nej. Och det är, ja. det är ju ungefär samma siffror som... Kommande fråga faktiskt. Men jag tror inte det har något samband. att Tror du på något övernaturligt- som är då inte går att bevisa vetenskapligt- då var det 24% som sa nej. Men de 24% tror jag inte är de- som skulle vara med i ett datingprogram. Och den frågan kom ju på grund av- att vi var och intervjuade Linda Karlsson- med Zäta, mm. Som har skrivit en bok som heter Lost in Space. Och hon tror ju definitivt på det övernaturliga- och det avsnittet kommer senare. Och det var faktiskt hela 76% som svarade av er då att ni tror på något övernaturligt. Och jag antar att man ska man även räkna in religion då. Det borde man ju räkna in. Vad svarade du? Självklart ja. ja det är det finns så mycket som vi inte förstår. Och utan att avslöja för mycket vad Per Håhlknäck sa så sa han faktiskt exakt samma sak. Att det finns så mycket som jag inte förstår. Så att man kan inte vara annat än troende liksom. Nej, men jag är det ändå. <laughs> Sen var det en lite... säger en hel del om dig Martin. <laughs> ja, men jag står för det. Jag älskar dig. <laughs> Nästa fråga var inte lika komplex utan det var bor du i lägenhet? Det svarade 52% procent att de gjorde. Eller bor du i hus? Och det var 48%. Jag tycker den frågan var komplex. <laughs> Hur då? Lägenhetskomplex? Jag... Nej, för att jag bor ju i ett radhus. Men ah, det är ju ah. ett radhus som ägs av Varbergs bostad och då tänker jag att jag bor i lägenhet. Ja, den står faktiskt angivet som en lägenhet. Ja, men det är ju ett litet radhus på två plan och, och som är helt fristående från de andra husen. Eller alltså, ja, förutom att denna sitter ihop i en rad. <laughs> det är helt fristående förutom att de sitter ihop. Det var bra. Jag menar att man har ingen granne ovanpå och ingen under. Nej, just det. det. Det har du rätt i. Men det var ungefär hälften hälften, alltså, det känns det inte som att det är ganska många som bor i hus då. Jo, men jag tror att det är så. Om man slår ihop hela Sverige, liksom. Att i och så, så bor många i lägenhet, mm. men ute på landet så bor många i hus. Ja. Och av våra lyssnare lämpött. Så att jag var, var helt osäker på ifall jag har svarat lägenhet eller hus, så jag är fortfarande osäker på, <laughs> på det så att jag vet inte riktigt. Mm. Sista frågan den här veckan var What's your poison? Ja. Mm. Vilket, Hash, gift, eller... vilket gift är du beroende av? Heroin. Och då fick man bara välja mellan kaffe och te. Och då var väl det ganska självklart att kaffe vann. Men är te ett poison? Det är ju lika mycket tein i te som det är koffein i kaffe. Men är tein lika beroendeframkallande som koffein? Jag, jag tror faktiskt det. Och det är samma receptorer som ersätts så att man inte blir trött lika snabbt av te. Däremot varken te eller kaffe, man blir inte pigg av någonting av det. Varför dricker inte fler folk te då, det är mycket godare än kaffe? Ja, det borde man kanske kaffe lära sig. Kaffe är ju äckligt. Tein är ju inte alls lika känt som koffein. Nej. Men det är ju en myt det här att man skulle bli pigg av kaffe. Det är det te att... dricker man ju ofta i så här lugnande sammanhang jag ska sätta mig dricka en kopp te. Mm. Och varva ni. Men det funkar inte. Nej. Nej. Det kan ju vara en placeboeffekt då, att man tänker att man ska bli lugn av te, men det blir man egentligen inte. Det var veckans frågor. Vi drog som vanligt ut på att svara på dem, men vi tycker att det är ganska intressant och roligt. Så fortsätt att svara på dem och fortsätt att skicka lite sidomeddelande till mig, det tycker jag är jättekul. Och det gör ni ju på vårt Instagram, bonuspappan.plussmamman. Mm. Jag minns inte om jag sa siffrorna där, men kaffe... Hade 65% och t 35%. Så ungefär två tredjedelar till kaffe. Och nu kommer det som alla har väntat på. Speciellt jag, eftersom jag tycker det låter helt galet. Veckans spaning. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Martin Erlansson. <laughs> är det spaningen? Är det jag som är spaningen? Nej, jag presenterar det nu. Nu okay. kommer du med veckans spaning. Varsågod. Ja, jag tror att eh, ni kvinnor inte har förstått att det är ni som väljer bland killarna. Det är ni som bestämmer om en kille ska få följa med hem eller om ni ska bli ihop. Men Martin, pratar inte du bara om ditt eget liv nu helt enkelt? Att det är så det har sett ut för dig? <laughs> även, i, även i mitt liv, men så är det faktiskt. Jag tänker dels att det finns jättemånga kvinnor som inte bara kan välja att raka. Och det så finns det en hel del män som kan välja att raka så jag förstår inte riktigt vad du bygger den här tesen på. Men du får, du får bygga ditt fall så ska jag lyssna. Nej, Jag tror att även en tjej som då skulle anses vara mindre attraktiv kommer att kunna hitta en kille och kommer att kunna säga ja eller nej om en kille raggar på henne. Och sen bara för att hon säger ja så är det ju inte killen som bestämmer. Sen vet jag att tjejer kan självklart uppvakta en kille eller ragga på en kille. Men då ser jag det också som att det är fortfarande tjejen som tar det avgörande beslutet om man faktiskt ska bli ihop. Du kan ju se på ditt eget liv. Det är ju du som bestämde dig för att bli ihop med din första make och få tre barn. Det handlar ju Men, det som det handla beslutet om att det. jag är en väldigt bestämd och egensinnig kvinna. Jag tänker inte att jag på något sätt utmärker någon slags norm- Bland kvinnor på det sättet. Så att jag är fortfarande tveksam till att det stämmer. Men hur blir det då ibland då om en kille gör slut- och så vill tjejen fortfarande vara tillsammans med killen? Då påstår du att det inte är så? Nej, det är, inte i, det är alltså när man ska bli ihop. Och om Aha. man ska bli ihop eller inte så är det tjejen som väljer men Jag tror att väldigt många inte har insett det. Om... Är det tjejerna som inte har insett det- eller är det männen som inte har insett det- Nej, killarna? jag tror att alla vi killar vet att uh, vi är chanslösa, att vi kan när som helst få ett nej och vi skulle acceptera det, de som inte är brottslingar så att säga. Men ni tjejer har inte fattat det och ni har sån enorm makt som ni inte utnyttjar. Jo, alltså det gör vi ju. Alltså vi säger ju nej till typ 20 personer om dagen. Ja. Men, uh... Tjejerna får oftare erbjudandet och kan då välja. Men det är ju för att ni killar är helt galna. Alltså, ni bara slänger ut liksom till höger och vänster. Ni är inte lika nogräknade på något sätt. Nej, men jag tror att Det är att det... ungefär som du vet de här fiskespönarna. En del har ett, en krok som de. Boom, och, så. och så finns de här fiskespönarna som har så här 20 krokar. Mm. Och så bara ja, men om jag slänger in 20 krokar så är det någonting som kommer upp mm. ungefär. Eller som dansbandet Vikingarna på 80-talet. De var som en stor trål. Så de bara kom in i en by och bara släpade med en hel bunt bara. Ja, men de var ju killen, nu du, du håller ju inte din tes. Nej, jag kan väl göra Vikingarna undantag. är ju män. Jag kan väl göra Eller menar du, vik, menar du vikingar, såna riktiga vikingar eller menar du dansbandet vikingar? Ja, Stefan Bors och sen Kristi Sjögren någon. jag tänkte ja. Nej, det, detta är egentligen en spaning en stor som som Schiffert hade i sin karriär i början som var väldigt rolig. Men det jag tänker på i fallet med kändisar, då sätts lite det här ur spel. Så detta är ändå normalfallet med personer som kanske inte är jättekända eller mångmiljonärer, för då rubbas den här balansen. Okej, okay, men då går vi ner på en rent biologisk nivå nu. Att i många, alltså så här, naturprogram, så finns det ju väldigt så här: ja, men Det är män som uppvaktar och så bla bla bla, och så slåss de lite och sådär. Är inte det att alltså, vi, är liksom vi är däggdjur, att det är så? att det ska vara så, att ifall vi hade varit med i ett sånt naturprogram så skulle det sett ut så. Männen på bilden samlas kring vattenhålet. De spanar in kvinnan och förbereder sig. Mannen går fram till kvinnan och ger honom, henne en komplimang och säger även någonting dumt. Kvinnan avvisar honom. Nästa man kommer fram. Han försöker säga någonting fint. Han lyckas. Han tar med sig kvinnan hem. Det blir ett one night stand. Nio månader senare kommer det lilla flickbarnet. Jag tror ju att människan också är ett däggdjur så så sett stämmer det ju. Jag tycker inte att människan är något annat än ett djur rent andligt så där, Men att vi är så mycket mer utvecklade. Men jag tror ändå inte man kan göra en jämförelse med naturen. Dels så finns det många olika arter där det är mannen. Som är visar... uppäten av kvinnan. <laughs> ja. Som bönsysor och även spindlar. Ja, men även där det är mannen som har den fina fjäderskruden och visar upp sig. Eller skickar ut läten och liksom så. Men så är det ju med människor också. Ni män skickar ut en hel absurd mängd läten. Alltså jag undrar, <laughs> så, varför står ni och brölar liksom i klunga? <laughs> Men det kanske är det här påfågelsbeteendet att man ska märka så att man ska kunna locka till sig. Så jag tror faktiskt det skulle vara intressant om det finns några undersökningar om det här. Jag minns bara en som var med i filmen A Beautiful Mind om du minns den. Russell Crowe fick väl en Oscar tror jag. Jag har faktiskt inte sett den. Men förklarar du? Ja, han spelar en, en forskare som är bipolär tror jag men får Nobelpriset. Och han hette John Nash och hade någon teori att om alla killar försöker ragga på den snyggaste tjejen i ett gäng. Liksom ledaren. Då kommer alla att misslyckas. Men om ingen gör det utan att de tillsammans bestämmer sig för att de tar varsin av hennes kompisar. Som är liksom hennes följare lite så. Då kan alla lyckas. Och det var lite en bild för det. Jag lyckas trodde... med vart Det är ingen som får den sig tjejen då. Nej, men, men alla får alla någon tjej. Alla lyckas på second best. Ja, och de, då har de det som en bild för jag tror det är olika ekonomiska såna här spelteorier och, och strategier som man har och sådär. Jag är inte helt hundra. Men det, det var en del av filmen när de förklarade hur han tänkte då. Och så fick han Nobelpriset för det här sen då. Och, kan man få Nobelpris för den tanken? Ja, men själva det här ekonomiska och, och matematiska tänkandet kring. Olika spelteorier och så. Okej, okay, jag är fortfarande skeptisk. För jag vet att jag någon gång i mitt liv har varit kär i någon kille som inte har velat ha mig. Mm. Det måste ha varit så, tror jag. Någon gång. Ja, och jag spetsar ju till det lite. Men jag tänker ändå att det skulle bli en helt annan värld om ni kvinnor använder er av den makten ni faktiskt har. Det känns lite som att ni låter killar och gubbar hjälpa varandra fram till olika topppositioner i företag och inom politiken och sådär. Vänder du det här till någon slags feministisk kampanj? Ja, men det är det också. Det ingår i min teori. Så, om vi ska sammanfatta Martin tror att kvinnor har mer makt än de tror. Och att de skulle kunna förändra världen om de insåg det. Ja. Och jag anser att du är lättgalen. galen. Vi får se om det är någon som håller med mig så kan ni väl skicka ett mejl till bonuspappan 1 gmailcom eller leta upp oss på Instagram och Facebook. På Facebook har vi ju även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Men den handlar ju om andra saker. Om den handlar om just livet i en bonusfamilj. Det kanske inte den här spaningen <laughs> gjorde på samma sätt. men. Men nästan alla vuxna i en bonusfamilj har ju upplevt det här sociala spelet. Sen oavsett om det är två män eller två kvinnor eller sådär. Så man kan ju ha viss ja, din teori erfarenhet. måste ju på något sätt gå i stöpet när det kommer till samkönade relationer och så. Ja, jag får fundera ut där lite på om det går att komma på någon annan teori. Ja, spännande spaning. Nästa veckas gäst kommer att vara Per Holknäckt som är bland annat föreläsare och modedesigner och även har erfarenhet av att Leva i en bonusfamilj. Och det som berörde mig allra mest var när han pratade om vilken viktig roll en pappa har i sin dotters liv. Mm, det var fint. Då tackar vi för att ni har lyssnat på oss. Gå gärna in och ge oss ett betyg på iTunes om ni lyssnar via podcaster också. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Det var hemskt som de pratade här utanför. Ja, undrar om det hörs något i bakgrunden. Är det som lite kalas? Ja, kan det vara det? Ska vi gå och titta? Fast vi ska väl ut på restauranget. Men tänk om det finns tårta. Då går vi här. Jag älskar tårta.